Mtazamaji wa Estar TV, karibu katika chaneli yetu. Tunaoyakuletea historia mbalimbali. Mbali. Na hi leo nakuletea historia ya mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani ni miongoni mwa mikoa inayopatikana nchini Tanzania na mkoa huu makao yake makuu yapo Kibaha. Lakini kwa upande wa kusini mkoa huu unapakana na Lindi na kwa upande wa magharibi mkoa wa Pwani unapakana na mkoa wa Morogoro. Upande wa mashariki mkoa wa Pwani unapakana na mkoa wa Dar Tanga na Bahari ya Hindi. Na mkoa huu ndiyo mkoa pekee unawakilisha pwani katika uanda wakati. Lakini pia mkoa huu ni mkoa ambao umetoa viongozi mbalimbali wa mbali nchi Akiwa rais mstaafu wa awamu ya nne wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambaye ni rais dr Jakaya Mrisho Kikwete Akiwa amesoma katika shule zilizopo katika mkoa wa Pwani katika shule ya msingi na sekondari na baadaye kwenda kujiunga na vyuo mbalimbali vya nje ya mkoa wa Pwani na nje ya Tanzania na baadaye alipomaliza muda wake madarakani akiwa rais, akarudi tena nyumbani kwao mkoani Pwani na mpaka sasa ndipo anafanya biashara zake na makazi yake kwa sasa yako mkoani Pwani. Maana ya Jina Pwani. Jina hili la Pwani lina maana kuwa mkoa huu pamoja na wilaya zake zipo uwanda wa bahari. Kwa hiyo watu wa zamani baada ya kusema Pwani ndipo mpaka leo bado jina hili linaendelea kutumika na ndipo akaamua kuita mkoa wa Pwani. Jiografia Mkoa wa Pwani una eneo la kilomita za mraba 32407. Wilaya zinazopatikana katika mkoa wa Pwani. Mkoa wa Pwani una idadi ya wilaya zipatazo nane, ambazo ni wilaya ya Bagamoyo wilaya ya Kibaha mjini, wilaya ya Kibaha vijijini, wilaya ya Kisarawe, wilaya ya Rufiji, wilaya ya Mkuranga na wilaya ya maafia. Makabila yanayopatikana katika mkoa wa Pwani. Katika mkoa wa Pwani hapo makabila takribani sita, ambayo ni kabila la Wazaramo, kabila la Wakwere, kabila la Wandengereko, kabila la Wazigua, kabila la Wanyagatwa na kabila la Wadoe elimu. la elimu katika mkoa wa Pwani miaka ya nyuma kabla ya uhuru katika mkoa huo kulikuwa hakuna shule za msingi wala sekondari. Na kipindi hicho walitumia shule za kati ambazo zilikuwa zikipatikana katika mkoa wa Dar es Salaam na ndogo ya wanafunzi waliokuwa katika mkoa wa Pwani. Na hivyo kutokana na hali hiyo Kurididimiza elimu lakini kwa sasa mkoa wa Pwani umeendelea na kuwa na shule za msingi na sekondari na kwa ajili ya kurahisisha utoaji wa elimu kwa wakazi wa mkoa wa Pwani na mpaka sasa mkoa huu umekuwa na vyuo vya kati kwa ajili ya kuendelea kuboresha elimu shughuli za kiuchumi shughuli kuu za kiuchumi katika mkoa wa Pwani ni pamoja na kilimo ambapo katika kilimo wanajihusisha na kilimo cha mpunga, mahindi, pamba, ufuta, mananasi, korosho, viazi vitamu, nazi na maembe. Lakini pia shughuli nyingine ni uvuvi. Katika bahari ya Hindi, mtoruvu pamoja na mabwawa ya kuchimba. Ufugaji na uvunaji wa chumvi pamoja na zao la miwa. Utalii mkoa wa Pwani unavutia sana kutokana na kuwa na vitu mbalimbali mbali vya kuvutia pamoja na makumbusho yanayopatikana katika wilaya ya Bagamoyo ambao pia pamba mkoa huu wenye mvuto zaidi. Mkoa huu ni mkoa pekee ambao una Pwani yenye hifadhi yenye ufukwe wa bahari Ambayo mtalia akienda anaona wanyama, akihitaji kuogelea, anaogelea pia. Sambamba kuendelea kuangalia vivutio baharini na utalii wa misitu. Katika wilaya ya Mkuranga kuna hifadhi msitu wa mazingira asilia. Pugu pia ni miongoni mwa vivutio vya utalii vilivyopo katika mkoa wa Pwani. Mbali na hayo, katika wilaya ya Mafia kuna vivutio vya utalii wa aina mbalimbali pamoja na kucheza na samaki aina ya papa ambaye ni kivutio kikubwa nchini Tanzania. Hii ni historia ya mkoa wa Pwani. Historia hii imeletwa kwako na Esta TV na kusimuliwa na Potina Safieli.